Somn Nu mai despic cu brațul nici talazuri, Nici nu mai urc cu pasul piscuri dulci. Tu noapte crești, tu inima te smulgi, Voi piersici năvăliți peste zăplazuri. Iar tu mă îngropi sub viscole de fulgi, O somn adânc, o somn fără zăgazuri, Vărsat ca gerul lunii peste iazuri, Întins deasupra lumii ca un giulgi și în somnul meu tot mai lucesc pleșuvii Și caști munți urcați fără istov. Mai spume cele fluvii, Unde-am rămas pierdut ca un ostrov, Și tot mai vin în pragul meu heruvi Să-mi zvârle un pum de lacrim pe ceaslov.